الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصراط داعي عندي مباحثه معناته طوسطه ما عندي او الربطي هذا قرانكم اخي لصلاهتكم موقوفنا عليه وغذيكش او زه غن ارسته مقصدی کړم خیرات دې دې بهنه یې مې یو دلویر شو چې اراب غوا په نصب یې وروځای کوم د صلات قرآني کې په معنا د هم رضيدا توسنجاله احد من ماتبدا سورې توګه کې سلو راته یاتې پمانا دې دي دین هم راځي اصلياتک تامروکا سورته حوت کې واټه آیات دې پمانا د تسبيح او تهليل هم راځي كل قد علم صلاته او تسبيحه سورته نور کې يو سوري ختم کېږي پمانا د رحمت هم راځي ير فار ان الله ملائكه يسجدون احزاب كي سبح بنرس دلتا صلاه معاناه اركان مخصوصه ويقيمون صلاه الابقري اركان مخصوصه مناسبات بمعانى الغوص او که دا سورات معنا دعاء او کو دی کی دا او کو دا سلیاۃ العود نشی لږ یې چې انسان چې او کو دا سلام یې نی شي هغه دو کی چې رو ست انسان پشا کی یتین کی موسلي چې کله صلاة کینې اغلي کې حرکت کوي او کله فرسي مسلینې شي نو فرسي مسلي هغه چې په دیم نمبر کې مجددي طور سی وي اول چې راته مجددي وي دیمه مرتبه کې دا اول مرتبہ کې دا اوت موسلي وي اول مرتبہ کې مان یاد دي دے قدر و مطبقی عبادت دی فمانا دے تعجیم ہم رجیم دی مونکد اللہ تعجیم دے فمانا دے رحمت ہم رجیم دی رحمت دے فمانا دے تقروح ہم رجیم هغه دا خلاصہ هم عناوینه تو مزامین هو ویم به وحقته خلاصہ به اعتبار احادیث والاظواب والمصادر مها هم عناویناته هو وی ملاحظه کو سدول له عناوینات دکات پوری عنوان کتاب صلاة، عنوان ده مواقیت صلاة، عنوان ده کتاب الادام، عنوان ده کتاب الجمع، ابواب ده صلاة خوف، ابواب الویتر، ابواب الاستسخاة، ابواب القصوف، ابواف دسجود و قرآن تفسیر و عنوان کتاب التحجور عنوان کتاب الجنائز موسانی فضی کی تعارض کردے گا كيف يد فرضيه الصلاه تا تستور داورات اتحاد فرضيه تنارغلي دا تستور دې مور دې تابع پېره هر چې خلاصه ده به نو پدې کې مجموعه حدیث لري یو سلسلهول دي محفوظه غتنه اشفاقه دي معلقه تلش دي مقرات 43 مگر دې مقررات 35 دي امام مسلمه سلم واثقت لري کو 50 حدیث کې صحابه و ساده هر چیرې دی خلاصره د بواب په نوم محمد او چې دوی ته تعرش کړې دي فزیت د صلات پهول باندې ذکر کوي وجود د تسطر او تاریخ دین کې ختم کې لسم کې دورسن کې کیفیاد دلوست سیابا درم سلورم تین زمشکا غم زکر دانوار سیابا وم من احم و لصم اکتفاق ایوجا همان انشلو لصم عدد سیاب المرآ ده لصم کما جامه چاوي کي شوهي سواله سن باغ کي پنځ سن کي سواله سن کي مون ته کم شي ماي اتلا سن باغ شلم يوښتم خدا مساړي ري مساړه صلاح بني عال او بشقاف کي چي لريښتم پن ديښتم کديښتم مساله د استقبال او قضا اتستم یو کام ديش دي سور نورم را دي جماعت نظافت در دي سترو دي من ديش نور هم د مسجد یو څه اعطین کری امور جائزه په مسجد کې دو چالیخ، دری چالیخ، دور چالیخ، وپنزو ستا پنزو ستا پنزو ستا نورحم رجید، مسلح سلات پا بود که پینزه چالیخ، شپک چالیخ، تا یمون پا دخور المحجیو کی وچالیخی رجید، ځکه ته صلاة ته غیناول مسجد ته راځي کی چا کی شو کوي اته صليح یو کام پازو پازو شنو صلاة انده قډو مين سفر چې سفر نه یو کام پیتو تحیۃ المسجد فی تبع امور المقره به کی یو شپیتو دښپیتو دې کډه بناوال مسجد او پاکت او تعاون د شپې ته د شپې ته د سلو شپې نو همغې کرامت او متاعبات د نبی اسلام یو کم اټه هيات دي جلود په جماعت کې ضرورت یې پینځاتې اټاته بیا مساجید ته پر کول شفغاته واته نه هاتې زه سوتري ذکر تاسکه يو واته دواته دیته مسر والصلاه په کمشی بانیمون خطا کی پکمنا ایک سو پانی، ایک سو چی، ایک سو ست نورم رجیم باریم دریپ خصوصیات کدادی چی دریپ آگونی دی چی ترجیان تلبا پی دینن روزنگی پینز پانزوش یو قاماتی اتنویی او پدی کی دعا حدیل پسولاسیات دیمان بخارینی نید د د خصوصیت خیریت را تو کو شه چې تاسو ماڼو باندې پیګي باو کې په فرض دي چې صلاح او دیروستانی با اپتا تاثب ہو رہی ہے. فارج بی الی السماع اشتر اید آلفاظ کنیسی هاں؟ فارج بی الی السماع موسانی پری مخام کی دسی نوی بابن کیا فوریده صلات فلسرا بابن کیا فوریده صلات فلمعراج بلکه مصنفو عارفه دې سجیکره د نړۍ لپاره مصنف دې شوکلا چې د 19 کې اسراء او معراج یودا جوړيږي په دې وجوه نه موسانیف دینځه سبا حتى تری ختم سبحانی باب زده کړی دي باری اسرائی زان له وا کړی دی یو تری ختم باب دی باب المعراج زان له وا کړی دی اسرا په کتاب الله ثابت دی ما جوړ حرام پره تک دی په دغه انکار شي کفر دی او کوي دی اور رحمت ترت کار راغل و تا د اسرا اول حدیثه دې مې عبارتونه ده هر خپل واټې او د اسویان واټې کول دي او حدیث تاسو یې دي غَرَض دې پېدېږي چې تانبيه پېدېدا او مکه کې فریضه اوددم حدیث تفسيرات نه نام اجميږي چې موفصل مونځ او مکه کې په ليله تل معراج اږي نو مې راځي چې دا pomakayې. دا یې اصرار د مېراج لمح کې مونږ و خپل و و ولله علي محمد می نقل کړې ده. دانه شوې چې کوم حدا په اسلام نازښو په پوند مکه وغوالا شینی یاري شلي جبري اسلام ته ودا سکاو محمد اسلام متکثر رسول الله اسلام دې خريت غبره راوستنا او دوسو تسلا ساو دسو کو دی ته ورو مونږ کاو چې غریو ته قتل په کاته کې مونږ وکول د قاتل چې جدي نه نا شي به نه د فراوده مې راځه مخې منذو نو تعدید رکاته نو نن می وول وَلَاةِ صُفَهَ وَالْعَصَرَ وَصَبَّحُ وَحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِي شَمْسَ وَقَبْلَ وَغُرُوبَ سُورَةِ قَعَبْتِ يَوْقَمْ سَلِيَخْتَمْ كِرَجِبِ دیم حدیث میں راجت خاناغو <نصمت> زراوته خانه خطر ای انسی مالک دی یحدث الرسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مرفوش فریا انصار په دیوانه مکه قولا او قولا والو قریشه د شاب د کور زمانه ز پر کور اسلام ما ثني قولا plus ثم غسل بالماء زمزم ثم جابت تسن نزابن ممتلئ الحكمه تم ايمانا فعرف فافرغه في صدري ثم اطبقه ثم اخذ باليد فارجبي الى السماء تصور اذا ما نوبان في سوار خني كان نقود ور انا سجلوه دا حدیث ابو ذر چې په دې کې واقعي میراج دا په دې کې یو څومره خبري یي خابې توودو دي یو خدای حدیث ومنزله نماز لشيجر لقدونی چې یو غړی ځان پک هم مو د سرا ټول په او کوئی داد رسول اللہ علیہ السلام خصوصیتوں لیسے یہ حالات دبل چاسنے دلگئے گئے اور رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ دامتا بذکر قولا چیدو مد پار زندگی مرتب شیئے گر ہوای این سفر داری دلا دامن رہبر بگی روکس بیا گیا چونکہ سفر رہبر رسول اللہ علیہ السلام میں ומتవేنا غانی کولې خو په کار زاړه جری خو په خوله ویني کنه دا غمل <سؤال> طولات دا د نړیواله ولیدو دا عالم غیب او سیاحت په اوکو په خصوصیاتو وسنو شوې نه چدل سو کو یو کالو سو فالس میشته وای سو د بوت وای مې سو کو یشته مدراج وای سو دره جاب اوله وای سو کو یشته مدرمضان وای توګ دائمې شویدارې به ولچې ده تعین کول پدې کې او په دې کې څو لاته راغیب کول د دې هیڅ اسنشت دې هیڅ به دا واخه الله جل شانو هو دشفي زکه کوله خلوت کې زکه کوله چې امروز جمعې توبه فرضه ظاهرسته د حیرته دعا دی فرضه برای چیسته چې هات څه چې پډا غډال کې دی وردی به امتحانته خدای چې ان کې هي مناجات و خصوصي ملاقاتو مناجاتونه په اوقات کې پکاري دوتری شانطان لاوي دي چې د شپې د احزابو څخه بيڅه ومن له لېدیږي اسلام بچران او بوتور کو اني عنفنا موسى اعلی نبی اسلام چہیرے بخود وعدہ وادنا فراشین لیلا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات دعا غاني هیڅ انکه سره الله تعالی ته غوښتي پکار دے دی ډیر خصوصيات کولی په دې ذکر شوی چې زماده خو چاته حالاله یې جنره وې ته کومه دلیل دا د مهانی کورو زنی که حتیم دکر کیجی. تدبیغ کی رسول اللہ اصلام تو محانی که کو کور که داد رسول اللہ اصلام بیت همو بیح حتیم در آگیده حتیم ندا حدیثم اخترالا یا بدا سیوچوی واقع دیمی راج متحدہ در آگیده کم روید د بشام چر جی چې داخه په مدینې کې راغری دا هغه یې ټیټवाडीشت یا کو د مدینې نه شهر وارسې چې شهر کې راغری دا د څنګه نه راکې ته یې نه یو مصرا بل قابل توجو ده د چې ستره دلان دا کنه هران راغلي دا جسماني دا روحاني دا یو ځان دا کنه عمان دا روحاني دا تمو قول دا دي چې دا دا جسماني دا با زنا ستاره ایدا چې دا نو امید روحانیده څوک دې تر یاوی شي وما جان نو یادتې رینا کا دا وی جو غوته اگر و یا چې پاله نه آیدی ګری ستر ګری مراد دی اجازان تنیا تعبیر شویده دیم دریداده جی رسول اللہ صلانگی چه سمستیقظ دو شریک رویدسی دید اگه جو دائچه اگر روید حدا پوریسی گی کلام دید یہ استیقظت کل اصل حالت تراتک داخل و عالی حالات پدمایی در آگلی چوبر عالم یا مې راي متعدد راغلي دي څه په خپله په صحیح خپله بل چې د نو غیلې دمول مومنین دا ویټه ما په جسد رسول الله اسلام مومنین وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم جساد نه د مفکود تر دې دی باندې حدیث هو تعلیل دی هم المومنين خوب مجدنه کیواردشوه دا او د محراج و آخيش دا او مکر کراه دا او فاقت تو کف مانا دا صالت و شیلوم که دشم مانا دا طلب کرده محراج متعدد هم دهو اینا سو کوئی دوزده دا سو کوئی دلیزده دا سو کوئی صلوزده عروض ثابت شو دیر ما ده فرخلقه <سؤال> <أو> دا <منتنعات> <سؤال> دي, دي دا هغه دي نه کوي کوي او دا وتضمن تنحات نه کوي لكن دا اینسان چه هم ده هم دغا دوکی اغواح وینا و فضیات کی ناغی کلپ دی پیدیشی چه برا علم تا هم عروج ده هودا ارواح مرتبوی دردش خل کو ارواح دغا رفتا نشو پیجندره من قدر ان دې محمد وروکي هغه وروځي چا کې ده هر وروځي چې پوته تدبروي هغه کې کامل د نړیار وحنم متوسيتي دي نه کارو دي, دي مراتیب دیپکي او یو قدمه تر عاشقوی درو ما دې دې د الرحمن بابا چوه نا خدای نه دی ویلي چې دا یو عاشق عاشقوی درو داغه څه مقصد دې سره واندې نا غمدق روحاني رقطار دې الله ای په دوستان امان بیوت، دوین چشو یا ده، خوی دان ازرع قبل شماده، فقا مرحبا بی نبی سا جه، اما انو خطویگای که نا؟ ها معنی امان قدن، دلتا، ابروه امان کلوا، اما انو ابترین مانا کلوا، او بر حدیث شراغلی که نا؟ په او تاسو چې ته مونږ ته معنا نه کوي نو هم شي څه لوکمه تاسو مانو کو ته او ورنمه دې شاهد اسلام چې بار عمره سره دې ماشې نبی دې ته متوګې په موحسنی پیوچن ان بیاجی کرکری دي تاو پاکی دعجی دھن تو موکڑے دے او دقیقی دی چوہ جا دفشی سماوات آدم ویدیس و موسیٰ ویلیسیٰ ویبراہیم ور آلم یا سدک فتمنہ جنمک و یرا نو خدا کرا نو د فی سما د دنیا و ابراهیم ف سما ای شای چی یی دا چې ابراهیم هوه مسبان کی تدا اج تاسو ګنانی ان بیجری پا آیاهما اللحظ <سؤال> کرا جمع شویدی کم لحظیم تا سویدیم؟ آیا آدم الاسلام ده دخو کم ذکر کردی؟ دخو داغت سالوز دکر کردی؟ خو نور دا پا سکر آیاهما آدم اول اسمان که عیسی و یخیار اسلام دا دیمکی یو سبحان الله دې اسلام دا درينچو ادریس اسلام پین درمکیو موسی آدم اسلام او یحیی اسلام یوسف اسلام ادریس اسلام موسی اسلام ابراهیم اسلام اوو کیه دغه اسلام د قديم کی عيسو یحیی داونه دی بدرم کی یوسف علی اسلام دی وصال الله کی دریس علی اسلام د حمان هي اغاره د حومن اسلام نه د پیندم کی هرومن اسلام دی مند موسی علی اسلام نه کوغم کی موسی علی اسلام قوم کی ابراهیم علی اسلام دا خصت پا پکم کې چې دا راغلي دي چې ابراهيم اسلام پرغم کې داسو یي ترتیب درواته راغلي یي اوبه چې ابراهيم اسلام د سیدۃ المنتها سره د سیدۃ المنتهای زیر چریس پرغم کې دی څنګه ووم کې دی د ابراهيم اسلام یې سپار کړ پرغم تکي یې کړ د نوام تکیه. دادم دا الانی نبیانی اسلام خصوصی خدا ده، چه ابو البشر ده. و داده کنیه و هم ابو البشر دیو. داده ها هده دینور و خلقه و هم باده دی ملتی. داده جا گیره او غطه گیره. او دیوانی تیو انسان یو وحکی استاز و غزیده و استای علماء و غزیده داگه پاره بیده علا کان خوی نی بکار بیده علا او زن لی خویه و داگه پاره سبرشتی آدم اسلام داگه حد ترسیده لیچه تول نیکه دن او دیوانی داگه گیره. اندکې ټیم ته تېری واسه ژوند کیو واخیرانه پایې او خالي سامان راوړن ندیم تاو خناسو او دلته کې مې سیبو مصطفی موتی سیبو مو کړې ساده ټول راو ما یې گھر مو دمړ ټوکو خحرت میو کتل <coughs> <coughs> اور دیم کان نیو با دی دی او دیم که کالکان لگیم مینی و بابی جو پڑه ہوگیم. سوچ مو کمال داتو زماگ سو بیزاد شاگر دانجی سم بیل واسطا شاگر دانجی. دی بوست دی زیکی گفونه لگیی خندارگایی گا کئی. و ماتبا شیخ سیابیلی ماسم و زنگره. کسانتا ڈته تلیری مال,, ٹubers ڈتنخواهی profession Wit! ڈه اچوب مال اين وچ Samantha fairly AUT HisTweaf Måla N kingdoms kat Gard ridig pişar頭ôömgsμα tip! 一ب اندارت tatooosی جمال Rockens Què? Stack into دا деньги ڈت Donch lungsabućić embargo占ور接下來 ڈه إجراز ملن و抹茶خصر Kate Maada M d consoles kraton wk magical sweet single產 styluson Poeasiin tel 22 Compl kaikki هر rat.و أسطت بسم�도 됩니다 Vele Mui Đihy ما! C privileges بر Luktakama ڈت tro precise Th Sich scatter zaps достachment! It isên de Disk touchdown...と言رب L...T مها سیو مر گئے تل کې چذلار شمه جماعت خاطر لږه وای زما په ګندک کې با جماعت منلو کوم هل تبارام کوم تاسو به خوښی ستاله څه دا وا خیرات یاد شورل چې دا به د شیور زمونږ دی ګوره پروګرامونه پروګرام پروګرام پروګرام دا به پخ په دې ناراحت اوس وزنه ټپی حکومت به دي فخر ما چني کوم خبر هرتول دان ته پودو ونه دا اوس چالو کومه یې زماده په اړه دا خدای چې په قدار کې نه آدم ها دا مې شن په داخله دا جینی په جنت کې ونه نه خو جنت کې درش دی ابو البشار دین پټه ګیره داګه څو وخت زکه ملاقات وکړو 24 دې چادم سرياني دې سوګار ادي دې دا دا پیدا شوی دې څالو سريحه ده بچو دغه بکیه ده نشه ځل ته ولوتناشه زرکاره د عمر سرنديب باندې نه شي وړي هینتی یو هر دي واکه پیرا ده بچو اوس ور کړی ده خوش بي په لګول له کفانه کړی ده جبرئیل سام جنازه کړی ده بچو ته تدریخه کړی ده غار القند وتويق جبل القدس دا تمصل الله د طفحود د دیوینه دا تمصل خدای چې رسول الله اسلام هم دیني یو تر ته خاين دي بل تر ته جاري دنیا د خوشحالي زینره دا ښه څوک شي ښوول چې دا خو یې عيدین کدياسین الله جل شانو په دې معنا چې رسال الله يحيى عليه السلام دې په دې تکلیفونه دې تیر شوې دي يحيى عليه السلام دا برخہ دا د خپل الله سبحانه شعري رسال اسلام دې يهوډم متون لګوي دي يوسف عليه السلام رسول رسول الله عليه السلام په فضله چې پتا باندې شري دي دې دې سره اسلام د دراسات نه کسا د تعلیم باندې حارون او موسا له شرنجه ویل د نور خدانو سو قیدا ما شر دي حارون او موسا له دین اسلام چرې د فرعون سره مخابره کوله د ابراهيم عليه السلام در رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د دیو جنا پن دیو کدو ان دیو تا اې نه صالح ری ادم اسلام او ابراهيم اسلام معلومیږي چې در اسلام دغه د نیکون نه لري ورني د اسلام محمد ته ایبن وی دی <coughs> شطر وضش شطر پانزور سمو ذننا چه شطر وضش شطر پنجیش پایده کیگی بیجه ته شطر وضش شطر شطر غالبتی وضش شطر دولت پایده کیگی مغلوبتی وضش شطر دیلت پایده کیگی بیجه شطر وضش شطر کغه یاش په نیم پاتې کې خولې مراد دی زائد کوم دې زلاوت ما رايي دا تقریبي تعبیرات سیدرتل منتها چې دا د دې ون د په دې راځي با څو دې راځي با میوې دتان یې اغه وناده کې دایو قسم فطور دی د حکمت عالم نشتبره زیبر عالم نشتبره زی دا ټول پدې کې راځي مګي دې کې څه کم دا دا غنی واره نه ده دې پر څنګه سامان کې دیو کوم راوي د دې دا به دی او منتها معلومات یی چې دغه وکوي چې راځي دی د خریس نه یو خبره معلومی قبل عملا اخیره دی مو نشته څه پیدا شول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره حضرت شاسه دیتا ربح تدریجی وې علي بيدا دیتا بداوی بدا پروافيږه رو چې په لابه غلط فهمې دي تیر وو تیر وو وروسته خبره معلوماته کړه سبحان الله ورووي سیدرت المنتحا بانی علوان قسم و قسم شینو ده خیص پترخی باندهید. دهنه خلقو استیداد پیشکرده چه جمعات تا زین گیاده مسحب تا زین دمیرات تا جاین جاین جاین. ده فتور گرده چه مالایک هم پا غیب نفیید. ده دیواجنا ده جبه اسلام نتقوست کئیم ده سسون فтаўله دې چې پاسمانه نکي دروازې فтаўله دې چې مخه مخ صفات دې نکاسه رسوله لا صفات ملای قوم کو فтаўله دې ته یې فرضيت کې راغره دې درکاتين حدثنا عبد الله بن <تصفح> <نسو> يوسف <تصفح> چریجی اخرنا حديثه جو خیرتا خبر الله هم و ربی ته تقدیم نبهلی را لیکن دنیا دار الاسباب دې موږ بس بار استعمالو الله مهربان قادر دې زمنګ صاحبنا بس دغه ته دقیق بندهونه نه منکار کوي او به څومره تعدیل نبل نبی حزب استعمالو من بصایه کو الله مه روان ذات ته بغیره تقدیر د بدلی دنبا زمون کار کړه د او غره بغیره تقدیر د بدلی دن او رحم وکړو د 550 جولغه او اک شایته 50 دی اگر صاحب را غوړيږي کال ابن شهاب اوریدلګ او ابن حزم اني بیا باس وا با حبته لن سائ کان یقولانی قال ان اسلام ثم اورج به حتى ذهبت المصطى اسمع في شريف الاغلام دا علماء کښین یاد کښاد مزده دا عالمي به بالا عالم دی عالم امر دی ته وی دا شبرا او مخته به دلما اقنون کی را دی ما کورس زبابان بل بل چې ورته وټول چې شنو دو سبا چا اکتون که راج ماه که فرصه زباغوان بلبل چه گرته گوله سوکتا پوست که جه شیچی سو سکی ادال بید که در یو اللہ تا پتا موسی علیه شلاط و سلام و امت بانی شقاقات دان بیا خیخوهی حباید اللولو ها گمبتونه دا مره و خواب پڑی مانونت خواب تاسو دیوه او جناب زمړی کوم بتونه زموږ بس کوم کو بل باغ بس دی ها کومانه حته گئی کنه او د ماستر شین نبه د خیره کتاب لو ویوخه انشاء تعالی